Pois, benvidas a, a un a segundo día do curso este das cartografías da resistencia eh, agradecida especialmente porque mm, peñades outra vez outro día a, a, madrugando logo de pois dun día tan longo como de onte, unha noite pois, máis longa se cabe para, para según quen, entón eu, eu, eu, aprecio, eu Esto, o aprecio e o agradezo. O primeiro que quería... Eh, eh, a revista que, que, que facemos que é semestral cuso vindeiro número que pues, corresponde ao decembro que ven agora vai a ser sobre este mesmo tema de descarografías da resistencia entón agradeceríamos moito pois algún tipo de, de, de colaboración se alguien pulle pois, eh, anda o tole tole maquinando sobre sobre algún tema do asunto que me imagino que, que sí porque o Somos todos moi plurais, ¿no? pero no fondo pues, estás a pensar cousas desde o punto de vista moi diferentes desde logo, non cabe duda, pero, pero que teñen tamén moitas cousas en común porque ao final aquí como como, como xa sabedes e xa non sabedes como vives a, a comprobar, non se trata máis de, de ser un po motil no común un po motil no individuo e no na no diferenza e o complicado vai ser ver esa relación en todo caso, se xa me digo se vos apetece e eh, eu, pois, pues, personalmente o agradecería moito eh, temos este enderezo web dale, que info arroba proxecto de rega.org e nos puxemos pois, o 1 de novembro como praxe para, para ter rematadas esas colaboracións e tal para que dera tempo que xa sacar a revista en decembro Entón, pois, eh, vos convido eh, de corazón para que se vos apetece darlle a matraca pois, a, a alguén e non solamente ao que te do solado sempre, non? que está un pouco farto de vos, pois eh, é unha ocasión, pois a non me gusta moito eso de, de, de dar e recibir matraca. Eh, Ben, eh, para, para min, o que a min me parece que, que trata este, este curso é eh, de reflexionar acerca de, da, da praxe política e eh, en concreto, pois pues, se se puso, como vos comentaba onte o, o título que se puso a este curso, pois pues, non foi por outra cousa que por pensar si existen ou non novos modelos de praxes eh, que surdiron a partir desas bueno, desas revoltas que, que que en algún momento alguén chamou revoltas globais do, do ano 2011 non? e por tanto reflexionar pois sobre a A resistencia ¿no? Característica parece que decisiva No afloramento desta revolución o E sea, con iso tampouco quero dicir que a resistencia sexa xa únicamente unha resistencia anticapitalista Que dentro logo é ¿no? Senón que tamén hai, hai resistencias Que teñen que ver directamente co individuo Que teñen que ver directamente co diferenzas individuais Esto chambo lo digo de entrada porque esa, esa famosa distinción, ¿no? tan tan marcada pola pola historia da antropoloxía, máis máis clásica de individuo, sociedade e tal, pues a mí non me parece que que esexa tan tan claro, ¿no? eh, ben, eh, a, o, o, o título que que que, que, que puse no, no no sei o momento, que me lembro cando foi, que foi o o acontecer do común, eh Bueno, pois adianta a relación que eu pois non podo evitar eh, desenvolver entre entre estes dous conceptos do do acontecemento e do e común, o acontecemento que ten as que un concepto ontolóxico, pero que ten as suas extensións políticas, no, no concepto de de revolución, revolución mm, ao que, por suposto, non, non se apela dende unha visión totalizadora, política nin unha revolución que cambie ordenamento xeral, económico ou político do universo occidental nin, ou si, sí, pero que non solamente refire a iso é algo muito máis rico al deces moito máis persoal ás veces non e o común que é o concepto que que, que eu me rayo especialmente eh, nos últimos tempos eh, que, que, que é un concepto que, que sí que é o meu xizo poi nas revoltas as revoltas sexta do 2011 pois suscitan como un punto de ancoraaxe eh, de, decisivo e defensivo eh, contra a estrategia de, de, de demolición eh, de do capitalismo máis máis descarnado, non? Que o que a min me parece que é fronteo que se responde en certa medida pois con esses eh movimentos. Claro que eso non quere dicir que todo mundo que este alí sexa anticapitalista, pero esa non é a cuestión. Esa tampouco é a cuestión. Bueno, en todo caso eh, por diante vai, como como xa é evidente, pero bueno, está ben dicirlo tamén que el un insiro sin ningún tipo de problema ni incompleso pois nunha posición ideolóxica concreta que se pode lógicamente non compartir e entón eh, o que significa básicamente en que un se sitúa pois, nunha posición ideolóxica diferente non é que un se sitúe nunha posición a ideolóxica que como sabedes pois é algo que non existe non? Que pasa que se non se se acepta, pois pues, este punto, pues, o simplemente que íamos a ter que o desenvolvemento este, o que vou intentar facer, pois pues, sería simplemente político. Mm, simplemente. En todo caso, pues, para darlle unha inclinación pois pues, máis filosófica ao asunto, ao arranque, mm, a xornada de onte, Eu creo que non se pode profundar neste tema das revoltas globais nin tampouco no tema do común sen falar do asunto do desexo eh, Neste caso, pois, do desexo das e aquí podríamos utilizar varias palabras das subsectividades que efectuaron as famosas revoltas globais se queredes, pois, utilizamos a palabra sus xeitos, se vos apetece a xentes políticos, a xentes de cambio multitudes, ou me dá igual porque ao final o, se pode discutir sobre o, por suposto, sobre a nomenclatura pero bueno, no fondo, a min o que me parece que está aí pivotando aí eh, como entendemos ese desexo que se está expresando aí, eu creo, que, bueno, eu creo que, que, que, que que calquera estaría de acordo en que aí hai un desexo que se expresa no, onde está a discusión é eh, que implica, que quereis o dicir e, por suposto, que entendemos por desexo que é o fundamental no? porque é eh, que o desexo eh, pois pode ser ver desde de puntos de vista diferentes no? e ese a mí me parece importante isto eh, porque eh, bueno, pues porque penso que no desexo está implícito o saber, o sabermos, vaya, se hai posibilidades reais de resistencia ou se hai posibilidades reais de praxe eh, política. Mm, pois porque van a ser camiños moi diferentes aqueles que parten pois dun desexo que se entende pois como un fluxo ou como un impulso, mm, ou como unha acción ou como unha creatividade ou como unha potencia, hm, mm, que a mí me parece que unha concepción que pode levar pois pues, a unha concepción do común, ¿m? a unha concepción colectiva do asunto, pero ese camiño vai a ser totalmente diferente, radicalmente distinto que a daquel do que se sustenta unha concepción do desexo como algo que se basea na carencia. ¿m? Como, por exemplo, o que vimos onte eh, aquí, non? una carencia que pola impossibilidade de, de conseguir o desexado, hm, ¿eh? vale. Pode elevar pode levar, non digo que se sexa sempre así, pero pode levar a represión, hm, ¿eh? ou en todo caso, a unha concepción individualista do desexo, que é, dende logo algo que eu non vou a defender, hm. ¿eh? ben. Eh... Dito isto a min me interesan autores que el, que tamén que, el que falan desta de historia da carencia e que se rayan con el asunto ese del de, de, de, de, de, de perderse aí no, no, no rollo. Non? Pero me interesa porque tamén me interesa dicir que, que iso non soamente leva a un individualismo. que iso non soamente leva a imposibilidade de, de compartir un colectivo ou de compartir un común por lo seguinte, pois que el que, que esa visión non é exclusivamente a da psicanálise que pretende eh dicir que a política non ten nada que ver co, co tema, non, porque é unha cuestión, bueno, pois individualista e tal, sino que tamén a mí me parece que dende desta mesma premisa do desexo como carencia, incluso incluso se pode dar unha visión política do tema e común tamén. Eh, pero como tampouco quero esta vez pois, eh, liarme demasiado en polémicas polo menos de, de momento el, a, o que, eu creo que presentar unha serie de propostas que van a virar ao redor destes dous vale que están a súa vez contrapostos pero que contrapostos tampouco vai a querer dicir que non vayan a ter puntos semellantes vale, entre si. Sí para abrir, no fondo, espazos de debate vale que no fondo a mí é o que me interesa espazos de debate convosco pues, igual que que disfrutei aprendi moito onte escoitandovos mm, ben, dentro do universo particular que a mí me interesa de de, de autor autorías contemporáneas eh, deste lado do desexo como carencia do eh, que escoitasteis es falar moito onte pero súamente nun sentido individualista ao meu suizo pois hai outro tipo de propostas que a mí me interesan como é a de a deslavog jege que vaya a facer unha proposta política dentro de un punto de vista eh, lacaniano incluso, eh? O sea, sin eh tampouco ten complexo ningun o tío este, eh? e, sin embargo, hai cousa que se pode facer, se poden facer e el, a súa vez, o que sí está me parece a mí agora, que pasa dos anos eh, pois pues, moi influenciado por outros dous eh, persueiros eh, un me interesa moito e outro non me interesa nada, pero pero, pero interesante velo, que son Alain Badiou e Frederick Jameson é eh, realmente que os tres parten de Lacan no fondo, o que pase é que Jameson, por exemplo, non fala apenas disso ten un libriño aí que sí, que fala do, do Real en Lacan, fai un montón de anos do 80 e algo me parece que hum... Mm, E Badiou, pois o mesmo, ten un pequeno estudio, pero tampouco son autores que se centraron sempre pois, nunha liña política, non? El, entón, pois é interesante verlo, como si sí existe unha liña política que pode ser interesante que parte de Lacan Ben, ese, en todo caso, pois sería a liña esta que é política da, do desexo como carencia, non? Do, da outra parte, seria a, a visión estado de desexo, pois como, como fluxo, a min os autores que me parece que teñen máis que dicir hoxendía pois son Tony Negri e Michael Hart. Um, teñen puntos en concreto da, da, da última obra da que vos a falar um, que dixerán pois, un pouco no aire, pois porque teñen puntos que desenvolve muito millor un tío que é colega dele e que se sienten moi pois, cercanos que é Mauricio lazarato que os traballa en concreto e entón, pois bueno, fanse ese tipo de, de chamada ali de volta dun a outro e que interesante máis en todo caso, como supoño que xa queda claro, como pano de fondo do asunto, eh, que sería o realmente interesante a tratar aquí nun paso previo a falar visto se tibéramos a ocasión que... El, que que igual pues la tenemos un, un, próximamente pero, dende logo, pano de fondo é a discusión entre Lacan e Delés Guatari e, e esa é a cuestión, é en resolver ese asunto, ou sen deixar claro o que está aí metido en medio pois o resto son chorradas falar de, de que si o desexo isto o desexo aquel, sen falar realmente da discusión que está no fondo aí entre os persueiros que representan estas dúas visións, no? que son eh, Lacan eh, e en concreto Guatari realmente, pero bueno, que como traballa con Delés, pues en fin mm, pero isto pois xa é outra cuestión da que pois se hai ocasión, pois eh pois falaremos, se non pois bah, pois para a seguinte, tampouco importa. Mm, ben, entón eh, en todo caso, esa como esa dicía, pois o sucedido na nestas eh nestes movementos eh, revoltallos eh, foi a a expresión dun desexo, mei eh, onde estará a discusión será, como dicía, en que é ese desexo ou que pretende dicir ou que pretende mostrar o por suposto se un desexo compartido ou non que aí estamos todos eh, peleando no mesmo ¿no? peleando no mesmo, me refiro pensando ao, ao redor disso, non? parece que alguns teñen as respostas como que moi claras e outros pois pues, non tanto, non? Entón, esto, se, se isto ten relación pues, con realizar unha cartografía das resistencias que se supón que é pues, o, o asunto eh, sen dúbida é eh, porque, aquí comeza a postura esta que vos contaba o posicionamento ideolóxico previo é eh, porque ao noso suizo pois pues, o desexo é aquilo cuxos puntos de disposición intenta esmagar o sistema capitalista mediante unha serie de estrategias Vale, este é a postura da que vou a partir eu entón isto se pode discutir dende, dende puxa, outra posición ideolóxica no? pero bueno, eu vou a, a partir de aquí ben unha destas estrategias pe, le comezo co que vos contaba de falar de, de Slavok Zizek de que, eh, bueno me interesa a obra en xeral pero que o que, que ven a, a tenor aquí é que escribí un libro o ano pasado eh, que ven a, a, a querer dicir algo así como o ano en que soñamos perigosamente eh, máis ou menos mm, que xa dica vixe, a mitad de do libro o asunto este da, da revolta do 2011 no? por eso me interesa traelo no? Ben, pois dicía que unha destas estrategias que el, que, que apunta eh, Zizek é eh, esta de, de, como no capitalismo está inserido, esta proposta de gozar a saco, custe o que custe, eh, de cotío, de eh, cotío, como unha especie de, de misión ou telos que temos todo o rato continuamente sen o cal non funciona o próprio sistema que o que está a provocar pues, na susceptibilidad, pues, máis que precisamente ese goce, é pues, eh, eh, frustración ¿no? pues, precisamente porque non ven nunca colmado o seu proceso de desexo porque como vos dicía pues, esto, entenden o desexo como unha carencia que de alguna maneira que cubrir e que por suposto non se cubre nunca, entón unha está todo o rato eh, aí dando voltas ao redor da, da, do, do azul Xunto, non? Pero en GiGEC que o que a mí me interesa pois esta frustración non termina en represión. como, se, como tamén podei argumentar que remata pois nunha, nunha exposición clásica de, do traballo de la can. Bueno, represión ou prohibición que, que o caso é o mesmo. Eh, aquí aparece un concepto que utiliza Gilles que a mí me gusta, me parece interesante, que o de, de dobra, eh, doblez, eh, se credes creedes, en o que o, o xogo que mete il juego ontológico en este sentido de que o obxecto, famoso obxecto de deseo mm, del lacaniano, pois non sería un simple sustituto dessa Cousa, imposible que está sempre aí eh, maquinando e lanzando os, os garfos senón que a cousa, se a cousa tamén é de alguna maneira ese objeto ¿eh? de alguna maneira porque é un objeto que está dividido en si sí mesmo mantendo pues, como unha distancia respecto a sí mesmo ¿no? e aí o concepto este de doblez ¿no? esto Si o, si o di non é para nada máis que para pensar que aínda que o obxecto sex xa imposible pois pues non é soamente algo ilusorio. E por iso precisamente ois suxeito se pode confrontar con ele se pode confrontar coa cousa se pode confrontar por tanto co imposible non? tamén e esa posibilidade de confrontación pois pues é a que valle dar unha oportunidade, unha oportunidade a un potencial subversivo e Que vai a ser, por portantoerente ao suxeito é que poderá en todo caso resistirse a esta pretensión que vosía o pois, do capitalismo desmagar de todo intento de surdimento poisis dunha subxectividade realmente revolucionaria ou da morte desta. Non? E por tanto dito isto queis pois, a min non me interesa a visión das revoltas globais común como representación dunha vía reformista do sistema. Non me interesa, Por tanto non aboga a desenvolver. Ben, en todo caso, ois análise de Zizek sobre as revoltas globais arrinca, pois pues no libro este que vos digo, del, del ano que soñamos perigosamente arrinca, pois pues, recordando os disturbios sucedidos na Gran Bretaña no ano 2011 non sei se vos acordades ou non, pero que bueno que foi aí un, un desmadre de descojones de explosión e caos xeral que a súa vez bueno, estaban a, a, a repetir o, o, o patrón que suceder en París na, na, nas banlies estando 2005, é dicir, de cando xa peña, xa pues, era por, por empezar a queimar coches, eh, todo mundo sabe, cando un comeza a queimar un coche, xa non ten iso xa non hai maneira de parar van, vai todo seguido non? entón, eh, claro, ele intenta analizar o, o a historia esta sinalando pois pues, como característica fundamental que a, xer, que a pandilla esta de, de, de, de ingleses punkis eh, non pedían nada non tiñan unha reivindicación concreta non estaban intentando negociar co goberno non tiñan ningunha proposta política non? non tiñan reivindicacións e que siquiera tiñan unha consigna eh? que estiveran ali a, a, a repetir mientras semeaban en, en, en, en las llamas de los coches del personal mm, decir, no, non había ninguna tentativa de articular de algún xeito o descontento que se estaba a mostrar ahí mm? como decía, esto, esto re, repite o patrón do 2005 en París que foi el desmadre que el, eh, foi eso cando chegou ali o, o Sarkozy cando era ministro do interior penso que era daquela eh, e l armó ali nos barrios dicindo, bueno, pues que eran escoria, miseria e tal e e entonces pues la escoria se le subió se le subió encima. Pero bueno, total, el, eh, el DJB, que claro, que eso pues foron estúpidos de, de violencia cega, cega, sin xeito, sin sentido, ¿no? Y ese isto interesante, porque sí que é interesante, pois pues, é porque porque se pode pensar o episodio pois pues, en relación con reflexionar Eh, sobre a situación na que vivimos eh, ou na que hai xente que vive pois, nun capitalismo no cal parece que a única alternativa ao famoso consenso democrático, pois aparece a través de, da violencia sin sentido ningún eh? como se a violencia, pois fose o único xeito de que os xentes en xogo, eh? que son os desprezados polo, polo sistema, como se fora a única maneira en que les pudesen reconectar a coa, coa realidade, se pudesen de alguna maneira volver a, se, a, a sentir parte, volver a facer parte da, da realidade non digo eu de momento que isto se xa unha vía interesante eu digo que o que é interesante é reflexionar sobre o que iso implica non? E, sin embargo pois, el, coa revoltas estas do 2011 de, da Tunisia, de egipto e eh, para empezar, pois pues aparece outro modelo, que Gijec pues vai a vai llever un precedente claro e que é moi interesante, que é a da revolución de Irán do 79. Eh, a revolución de Irán do 79 non refire pois pues, a República Islámica de Jomeini. Vale? que digamos que sería pois pues, o a o sea o que refire ao precedente o período inmediatamente precedente á instauración da República Islámica é dicir, cando hai unha eh, unha crecente explosión de creatividade neste caso explosión eh, metafórica de creatividade popular de todo tipo que precisamente foi afogada pois pues, cando se reinstaura a orde pola República de Jomeini ¿no? pero sempre que pasan estas historias antes, pois pues, hai hai hai cousas eh, que realmente o, o interesante antes de que cristalice pois, nunha nova orde mm? antes disso, pois, hai cousas nas que hai que eh, fixar a atención mm, entón, pois, en términos de poderíamos dicir que en términos de xicanálise incluso mm, eh, como sexta revolta de 2011 que bueno que, que xogan como sabedes dentro dun dun campo xeopolítico eh, semellante e moi concreto, pois pues, é como se fosen un retorno do reprimido nese nese 79, nese 1979 en Irán, retorno do, do reprimido con esa nova orde que instaura a República Islámica, e que de alguna forma pois pues, afecta a boa parte do mundo árabe e, e si é interesante demais é porque precisamente Irán non é un país árabe e por iso pois mola non ver as, as, as concomitancias do asunto e isto cobra se cabe eh, pois máis importancia hoxe cando parece que a contrarrevolución que está a caecer en Exipto damando os dos militares Pois apunta a esta dirección, es decir, a da reinstauración da, da orde fascista. Eh, que na lectura xeopolítica da, da resión é eh, antiislamista, por alianza, bueno, alianza que hai entre Israel o ese título no? os que tamén se une pois noutro sentido a teocracia esta de, de Arabia Saudí eh, formando pois esa, ese, no? ese triángulo cos que os Estados Unidos da América adoitan negociar as súas, as súas idas de olla personais na zona um, Mas tamén está en liña eh, pois, daquela frase de, de Benjamin que aseguraba que, cito, cada ascenso do fascismo é sinal dunha revolución fracasada. Eh, ben, alguén dicía onte aquí que, el, que, a, que, a, que as chegadas fascistas responden sempre a, un, a unha radicalización da extrema esquerda, ou a un período da extrema esquerda, unha reacción fronte á extrema esquerda eu non concordo eu entendo, pero non, non concordo polo menos eu non, non o diría así Porque a mi me parece precisamente que con, eh, me parece que é importante que con cada auxe fascista eh, o que se alza é eh, defeito o que a esquerda non soubo mobilizar eh, no, no seu momento máis demostra a, a, a, o propio surdimento do fascismo, o que tamén demostra ao, ao tempo é que existe potencial revolucionario porque o desexo está aí traballando no mesmo sentido I o mesmo pois, eh, me parece a min que é aplicable pois ao momento actual este de sitpto onde os intereses dos, dos militares de, de Mubar que con al si si eh, toda la, la pandilla este hijos de pues pois, se ven definitivamente poisis ao descuberto eh, despois deste de, de período de dous anos non? de, de standby non como que a ver que de, de, de estrategia aseggresística non do, do asunto. Bueno, eh... Con respecto a esa revolta mais occidentais eh, o que di Gíjek, eh, bueno o primeiro é decir que, que él se ocupa especificamente do movimento este de Occupy Wall Street entre outras cousas porque non se entera non se empana de lo que pasou en el Estado Español porque ten así tres ou cuatro comentarios que simplemente demostra que el tío pues, él, nin pasou por aquí nin den de logo te, tivo ningún interese en entender o que pasa ou, ou, ou ben esto que sería o de pensar mal en contra de Gijek que se pode facer, porque tampouco é que o tipo se sea tan riguroso no? nas historias, ou ven algo moito peor, que eu, do que eu desconfío máis é que se fía de Badiou e Badiou... Tela, eh? porque va, digo, é un tío que fala das revoltas tamén un libriño que tamén escribiu o ano pasado que tamén melín para pre, para, pues para, para preparar este tema pero do que non vou, vou falar nada porque non me interesa lo máis mínimo que se chama pues, el, eh, o despertar da historia e eh? que no que pues, se dedica a tratar da revolta global é dende a butaca do seu, do seu despacho no? de, de intelectual chungo y non se empana de nada de lo que pasa en la calle Pero, vaya, en total, el caso es que G.G. Eh, Fala se centra no de Occupy Wall Street e que sí que ese sí que un movimento no que incluso chega a participar, ¿no? incluso podeis chegar un día, ele un texto e tal, esta cosa que fan os intelectuais, ¿no? que ele chega a a donde a xente está tal, e, bueno, os voy a ler aquí un, aquí unha cosa que he escrito el, el, el otro día mientras pensaba en vosotros, e eh, que está ben, o ¿eh? texto está está guai. En todo caso, pues para él, o problema fundamental do que está a pasar aquí e que a min esto sí me parece que é aplicable o que sucede o sucedeu no 15M en todo caso é que carece de programa de acción política nun sentido positivo ¿sí? tanto no referente a organización das forzas ¿sí? alén do momento concreto de movilización conxunta ¿sí? como referente a un tema importante que tamén apareceu onte por aquí un par de veces que a historia da toma do poder é dicir, non ten un programa específico de toma de poder van vai a dicir este señor motivo polocal o movimento é denominado por, por Dijek, rebelión sen revolución por que vos dicía antes que eu sospeito desa historia de de, de da comunicación interna subterránea entre Zizek e Badiou pois porque esta cuestión concreta, por exemplo, de rebelión sen revolución da que Zizek fala sen citar a Badiou pois é de Badiou eh, que, que, que precisamente distingue os termos unha revolta dunha revolución pois dicindo que a revolución ten un programa específico de toma de poder que a los dos, lo primero que hay que preguntarle ¿no? es dónde está el palacio de invierno porque es algo que queremos saber todas, ¿no? o por lo menos vaya, yo la primera porque tampoco vi, nunca no eh, menos mal, por otra parte ¿no? porque le, a veces parece que te tratan por idiota eh, bien, pero en todo caso se trata máis disto o asunto que de realizar unha serie de reivindicacións eh, claras, con puntos concretos que se sean demandados pues, polo, polo movimento xa que Gi pois el si sí aprecia pois que as protestas crearon un baleiro e que ese valeiro precisa tempo para ser enchido é decir non se enche de maneira natural, nin de maneira inmediata e é absurdo intentar pois asustarse pois a unhas regras temporais que pretenden iso. Non? E máis, pois as esixencias de, de alternativas son normalmente ou habitualmente un truco mm, do, da relación de poder por leválas ao seu terreo, non? E caer aí pois, é un erro estratégico ou táctico. E, ben, de feito, pois quizais de as eu vou chamar multitudes, discutible, como dicía esa nomenclatura, pero bueno, se queredes pois logo falamos mm, as multitudes quizais teñen eh, respostas a preguntas que aínda non non apareceram, non? Isto é unha cousa que, que, que vos intentaba introducir onte porque me, bueno, unhas partes que, que, que me interesan máis e que estou a traballar eh, agora actualmente. Qui, quizáis eh, hai un quizá non temos, pois unha unha linguaxe ou, ou unha nova linguaxe conceptual que que se poida afastar pois da linguaxe política real que está basada pois, nos conceptos de democracia, liberdade, produtividade e todo ese tipo de podredumia. Non? Onde aquí a discusión sería, pois, como tamén quería introducir onte, se a vía sería intentar resignificar pois, este, este, este aparello conceptual ou pasar d'il eh, meténdonos noutra, noutra movida. Non? E, e entón, claro, aquí, pois, por exemplo, nesta, nesta apertura de, de doble vía, pois aparece un dos puntos que me parecen importantes aclarar, onde tanto Zizek como Badiou, por exemplo, se enfrontan a Negri Hart. Non? se enfrentan un montón de cousas, claro pero nesto en, en concreto porque mm, seno que concordan todos por exemplo é eh, que mm, a clave da problemática da resistencia da problemática da resistencia ao capitalismo vale, a clave disso está como dicía Marx pois nun cambio da relación social e de producción si eso sería pois, o punto así a ter a ter de fronte iso a suizo de Gijek e a suizo de, de Badiou non é unha cuestión de democracia política é máis precisamente un dos eh, mantras eh, máis repetidos pola democracia neoliberal é que o único xeito de cambiar o sistema pois coas armas da democracia non é coas súas posibilidades cos seus medios e demais e por iso, pois, moitas veces non é máis con a resistencia que non se achega pois máis que o reformismo socialdemócrata dito isto, sen acritude pois, el, estas armas pois son as armas ao tempo do Estado do Estado do Estado eh, eh, por consiguiente do estado eh, capitalista, non? E, e, e creo que que este é o contexto no que hai que entender cando Baudrillard conta que a democracia é o inimigo. E le está pensando nisto, nesta historia non é que este proponendo pois bueno, algo que se que se poderia entender a partir de aquí, non? Eh, claro, eles están pensando en que se, se, se nos se pomos o acento en que o cambio só so se pode dar con estes medios, pois pues atemos o camiño eh, bloqueado, ou por lo menos, vale, otemos cunha serie de, de, de problemas aí que, que ver que se fai con, con iso. Entón claro, a pregunta lógicamente entón cale para para vos non? Cal alternativa a, a, a democracia? Pois aquí sin complejos, sin complejo, a dictadura do proletariado. En ¿eh? 2013 o ano pasado, Sim. sin problema. E aquí aquí coinciden os dous, vale, el, que as súas distincións teñen ontolóxicas, ¿no? Pero logo na, na, na aplicación política que pues, están no mesmo no mesmo xogo. Eh, de feito, pois pues, Vadiu, eh, bueno, dicen que non iba a contar unha dadil, pero bueno, el eh, ao final el Vadiu denomina pois pues, dictadura popular, ¿eh? Eh, un pues, una, eh, como vedes un un gran avance con respecto a nomenclatura de dictadura do proletariado eh, dictadura popular pois ao momento en que unha revolta se legitima a sí mesma ou consigue certo punto de lesitimidade e mm, En, en, en, en, esa legitimidade o que consigue digamos, é que os seus membros os membros que participan na revolta é que inevitablemente son sempre unha minoría unha minoría, pois, incluso pois, pensando pois, nunha revolta así potente non? Pois, serían, pois, vamos a dicir, centos de miles, vale? fronte pois, aos millóns non? que non se movilizan, que esa famosa malloría silenciosa, da que foi Ben, pois digamos que o, o punto ese da ditadura popular aparece pois cando a revolta se le xitima a sí mesma conseguindo que os seus membros se alcen de alguna maneira cunha representación xeral do povo eh? e xa ninguén se nega ou se atreve a negarles tal denominación eh? de povo e eh? isto é algo que sí que vimos non? nas revoltas non? como era o povo de Xipto se manifestaba en Exipto, incluso nos media pois máis reaccionarios como o 15M reivindicaba sen ninguna dúbida pois as, todas as preocupacións que tiña o povo ao respecto si é que sirve esa categoría que a min non nin o teño claro ni me importa tampouco o tema do povo non? pero me importa ver como o movimento que les propóñen, que é dicir mm, son unha minoría que nalgún momento, de algún xeito se transforma en, en pois, unha representación xeral ¿Mm? e como toda representación, como sabedes pois é problemática, pois este non teñen problema en dicir que efectivamente se transforma en unha ditadura, e que iso non é, é estrictamente democrático pero que tampouco que supoña ningún problema vale? ben, pois pues iso me interesa portanto, o punto de vista desta pandilla o respecto da dictadura pois pues non é, é necesariamente negativo pois se defende en palabras de Badiou e aquí é onde aparece Pois pues, esa ontoloxía que, que distingue a, a, a Badiou de Zizek se defende pois pues, unha idea idea e la pon con I mayúscula vale, ao estilo de Platón porque no fondo, pois, en Platón va diú non é nada unha idea incondicional de justiza que é o que le o movimento esta é a cuestión, vale e onde se podería eh, discutir ao respecto de, do tema da justiza non? e, importante se si é unha idea incondicional de justiza a que vai a le sitimar o movimento pois, isto nada ten que ver co tema da democracia vale, porque é outra cousa democracia, é outra cousa de efeito pois unha das críticas que, que vai a facer badiu ao tema do 15M dende a súa butaca que que o 15M non se mova das coordenadas democráticas e que máis? parecelle é, un erro pois que incluso se utilice a palabra democracia como arma reivindicativa é, parecelle que, que xusto que aí é, é esta sea pues, a ter eh, problemas eh, tácticos. Entón, a proposta conceptual, por dícilo así, pois pues, sería eh, abrir o espazo de pensamento, pois pues, alén dos dogmas democráticos, vale sabendo que, e aquí é onde fan a xogada del de el regate con el cual llevan el tema desta de dictadura popular al asunto del acontecimiento. É ¿eh? dicir, un punto de vista do acontecemento mmm, non democrático, vou dicilo así que se ti sabes que o que chega ten que ser novo e que pim pam el que precisamente por iso pois as revoltas non tenen ainda un programa de aplicación concreta política non El, etcétera e demais pois quizáis as revoltas e aquí onde aparezo de xa temporal que me interesa a min o tema de das respostas e as preguntas ou respostas a preguntas que non hai ou preguntas a respostas que, que, que se foron quizáis as revoltas pois, van a, a, a ser fragmentos distorsionados eh, dunha especie de futuro utópico eh, que que está a asediar o presente de alguna maneira ¿eh? dende algún sitio ¿eh? como un potencial eh, oculto no propio presente ¿no? aquí eh, estáse a empregar sin citalo ¿eh? as categorías de Jameson ¿eh? que son ¿eh? que é que este tema do, do, do futuro eh, utópico e para que por exemplo, un dos trazos máis importantes a ter en conta pois pues, dunha protesta ¿eh? é a cristalización dos anelos utópicos do persoal que aparecen pois como flashes distorsionados, es decir non son pro protestas concretas. Eh, Alguén diría pois que claro, pois nunha revolta, pois todo o mundo pois, vai ali por un motivo persoal ou individual ou seguro que non compartimos nada en concreto, non cada un vai ali pois pola súa movida, polo seu rollo ben é eh, é que, que ao mellor resulta que, el, que que non está non está claro o que un leva levalí ao mellor o que un levalí pois é unha son distorsións cousas que que, que que non chegan a estar todavía presentes eh, bueno, que están aí eh, peleando un pouco coa, coa presencia pero que en todo caso prosectan resistencias á mercantilización da da vida ou, ou, ou, a, ou a esa serie de problemas que el... que, que, que sempre teñen que ver co, coa situación do capitalismo que iras ou non, inda que sexe un problema individual non? ben, de feito, veis aquí el, se, se lanzáramos aquí a línea pues, para, para, para falar de Jameson que, que a mí é, é o tipo desta cuadrilla que vai me interesa Il di, por exemplo, eh, vou citar di, podemos usar a palabra utopía para nomear todos os programas e aquí é o importante máis ou menos articulados ou máis ou menos inconscientes es decir, non importa que estén articulados en torno pues, a un programa de acción que traten de expresar as demandas dunha nova vida colectiva, futura, e identifiquen a colectividade como centro crucial de toda a resposta. Fin de cita. Vale, ese sería o asunto, non? Entón, de aquí que, que, que no caso de, de Jameson, que Jameson pues, imagine... Eh, utopía pois, eh, na prolongación das tendencias actuais que vivimos e el Iso traballa pois, a través pois da ciencia ficción, da literatura e dunha serie de cousas que pois, están, como alguén dixo tamén onte aquí tanto ou máis válidas que, que, que a política ou que a ciencia, dende logo eh, pretenden ao respecto En todo caso isto debería entenderse... Eh, Ben, decir, non se está a anticipar un acontecemento que nos vaya a sacar do noso encadenamento mental eh, que nos, vaya que vaya a ser a, a liberación senón algo simplemente que nos vaya a mostrar as implicacións que entraña imaginarse posibilidades as implicacións que entraña imaginarse posibilidades que sexan conse consecuentes con esas tendencias da nosa realidade actual Pues, tendencias máis inquietantes ou ¿no? máis eh, perigosas é dicir este tipo de, de estrategias para o que poden servir eh, para, inda que sexe un propósito negativo vale pues para facernos máis conscientes do noso aprisionamento mental e do noso aprisionamento ideolóxico que por certo vai impedir que un poda dicir non, isto é un problema que teño eu individual ¿Eh? ese aprisionamento impide que tú vayas a ter esa É clarividencia interna non contigo mesmo Pero, um, a, a, ao tempo está incapacidade de imaginarar o, o, o cambio de imaginarar a mudanza e tamén pois a, unha alegoría del, de, deste, deste problema non e deste dilema que pois a identidade dun presente eh, no que o desexo está bloqueado que se enfronta pues, a diferencia mesma e impensable dun futuro imposible e aquí está o desasuste temporal eh, que, que a min me parece que está sempre aquí a traballar claro, se le preguntas a Badiu Badiu vai te decir, non o futuro utópico ese famoso pois é a idea comunista é a idea ma, ma, ma, e fé a idea comunista é Eh, de feito di, el que eh, como é moi platónico, que pues, dice, pues, se pon a, a falar de Pascal, non? El entón dic claro, cando Pascal fala de milagre, hm, pois pues, está a falar do do acontecemento. Está a falar pois pues, dunha intrusión, hm, do dese de imposible, dese de real eh, lacaniano, ¿no? Esa intrusión na nosa vida cotiada que só é vista só so é vista por aqueles que a queren ver. Por isto tamén, o, dicía, o tema de que a posición ideolóxica, pues, no fondo, pues, non é ningún, ningún problema. É ¿no? dicir, solamente aqueles comprometidos políticamente ven esa intrusión ou ese surdimento e, por tanto en pues, esta linguaxe, ese eh, milagre ¿eh? chungo. E... Eh respecto a Gilles, pues pois esta esta movida pois pues segue na liña pois pues, da súa ontoloxía. Eh a ontoloxía de Gilles, o que esixe pois pues, é algo semellante no fondo que é a cristalización dun do que el chama acto, dun acto radical que fai un suxeito que non ten ninguna garantía de saber se iso que fai é o correcto non ten ninguna garantía de saber se si iso que fai vais a ir ben ou vais a ser unha cagada brutal ¿Eh? en primeiro lugar, pois porque o acto este, pois non ocorre simplemente dentro do horizonte dado do que parece ser posible ¿Eh? senón, sería pois pues, moi fácil eh, proyectar eh, niso pero a mesma maneira sería imposible que de aí surdira algo novo ¿no? senón que redefine os contornos mesmos daquilo que é posible ¿Eh? Eh, G.G.B., por exemplo, cito eh, un acto cumpre o que dentro do universo simbólico dado parece ser imposible pero cambia as súas condicións de maneira que crea retroactivamente as condicións da súa propia posibilidad ¿Eh? unha regate ontolóxico ¿no? no feito do acto pois a propia identidade do suxeito que actúa se está a redefinir tamén ¿eh? en base a esa acción entón, trasladando isto pois, ao ámbito político pois a idea dun acto político eh, radical pois confire unha intervención específica nun contexto pois concreto pero vai alén dela dando un paso no valeiro é dicir, sen ninguna garantía de éxito polo tema este de que un acto cambia de forma retroactivas coordenadas do, do asunto en que interven Etcétera, non? e esta falta de garantía isto tamén se une ao final co, co tema esta da, da súa proposta de fuxir da democracia porque claro, esta falta de garantía é a que os críticos din el, pois non poden tolerar porque se pretende pois un acto sen risco no que o teñamos claro na que un non vaya a cometer unha cagada brutal da que logo non te podas votar eh, atrás e mm, Eh, que ese sexo, por pues, un erro eh, radical. Claro, el aproveita isto para eh, seguir coa xogada esta do, do desasuste temporal para decir a que se un espera a que madure o tempo do acontecemento, eh, que isto es co que se dicía tamén verdade o que te dicían a Lenin sempre, verdad, tema de, é cálmate aí, que o tema ainda non está eh, preparado, pois se un agarda iso, o acontecimento non vai ocorrer nunca di eh, Gilles, non? E feito, pois si la pela directamente pois non andarse dispersando eh, nin agotarse un en esforzos eh, bueno, buscando fórmulas de melloras concretas de puntos do sistema eh, non agotarse coa, coa vía reformista porque un se cansa moito sino en centrarse directamente pois pues, na apertura en crear unha apertura para un espazo ¿no? que, que poda dar lugar a un cambio radical ¿no? o que el vai a chamar unha retirada activa que o mesmo que dicir un esperar eh, activo, ¿no? no fondo ou o que dicía aquel do como vivir do ¿no? como vivir esperando pues, sempre que, que ese esperar pues, vaya unido sempre a unha acción eh, comprometida e ¿no? que isto pues, está na mesma liña que a concepción de revolución de Jameson está exactamente igual, que se move entre pues, dous polos eh, porque il, por exemplo, non quer identificar simplemente revolución con un acontecimento sino que se apela a outra dimensión revolucionaria e que é fundamental que a do proceso en sí mesmo e desde de ese ángulo do proceso pois pues, a revolución vese pues, como un proceso longo, un complexo moi tal vez o contraditorio que confunde de transformación sistémica e que está ameazado sempre porque un se retire a ontoloxía individual que un perda de vista, un punto de vista colectivo e se retire pois, aos seus aposentos internos e, dicir que de alguna maneira pois, parece que quizáis os fluxos de desexo eh, pues bueno, pois parece que si sí, son fundamentais a hora de permitir pues pois, que o proceso revolucionario se sosteña ou non sobre as súas bases que neste caso sería pois, sobre unha ontoloxía do colectivo ou se crede sobre unha concepción do común desta maneira pois o acontecemento visto como un proceso pois ao que leva pois é a susceptibilidade de ser organizado a susceptibilidade de organización. E aquí, no tema da organización, co organización topamos, pois aquí onde se separa pois esta línea que conto até o de agora, pois con aquela que é máis espontánea ou que é máis contingente, pero que tamén apela a unha construcción común, e que é a de Negri Hart e que é a outra que, que me apetecía contar así un pouquinho re... non eh, sin, sin facer introducción eh? senón simplemente pois, falando vos tamén de, de que este está amén teñen un libro do ano pasado que se chama Declaración nas que tamén analizan o asunto das revoltas globais pero este si sí viñeron por aquí eh, el, estiveron de feito pois tres días en Madrid eu estiven con eles alá foi un, un encontro superinteresante porque además de estar un día pois hacer unha charla así máis máis normal pois o día seguinte va a ser un, un fixixero un encontro pois con aberto a todo tipo de momentos sociais en Madrid no centro social de la tabacalera que durou 4 horas e que, e que foi moi guai porque os tíos pois as intervencións que fixeron igual duraron 2 minutos, las 4 horas. Os tíos dixeron que viñan alí a escoitar e a entender un pouco a onda, e así o fixeron e e bueno, e, e interesante no sentido de que por lo menos, oye, pois por lo menos el eh, viñeron a preguntar, ¿no? Non estiveron eh, tomando un cubata no no salón, ¿no? mentres pensaban esto de as revoltas e que verdad, como lo, como son os jóvenes ¿no? Ben, pese a isto, non creo eu que, el, que, que Negri Hart vayan a defender un, un espontaneismo tan radical como sempre selle eh, presupón, sino que, ao meu modo de ver, a organización da que les falan é eh, pois dun tipo diferente a esta que, que vimos de ver, a esta que que estaba introducindo respecto de, de Gieck ou de Badiou. E o motivo fundamental é porque as súas coordenadas ontológicas son totalmente diferentes, claro, que é o que volticía ao principio, non? por eso insistía na pretinencia de mergullarnos non suficientemente, pero, en fin, na concepción de desexo, non suficientemente, porque, bueno, necesitaríamos un tempo pois, que o se pois non mantemos, pero... Eh, pois que o que Negrijar recollen de Espinosa e especialmente, de como dicía, desde lesguatari vai a marcar de entrada a imposibilidade dunha organización en base a unha orde fixa o que non significa que todo que se saia de Alí vai a ser desorganizado porque nos fluxos de desexo ou nesa concepción de, de impulso de, de, distinta de desexo, pois non hai nin suxeito, nin obxecto non hai esa relación de contraposición e porque organizar a revolución, ademais, pois é vulnerar o seu principio libertario no que case, pois, un sesente tentado de dicir, pois, que case eh, o, o, o achega ao concepto de contra-revolucionario Para, para Negri Hart, o obxectivo pois, sería organizar as relacións sociais máis sen basearse nunha orde fixa que as vai a codificar senón pola contra, innovar permanecendo abertos ao desexo da multitude Pois a multitude, no pois, libro este do ano pasado, pois para él sigue sendo unha nomenclatura válida ¿no? eh, sabedes que, bueno, que se emprega en esto eh, Negri fala visto xa, pois pues, noitente un ¿no? no libro da anomalía salvaxe, no estudio sobre Spinoza pero como que se converte aí en algo, pois, pues, super super serializado, pois, pues, a partir do ano 2000 nos, nos libros de que fan en conxunto, non? pois sigue sendo para ele, digo, unha nomenclatura válida porque, a fin de contas, pois fala de, de movimentos que non teñen eh, pois, un, un líder eso, para empezar, é eh, algo que é un problema para alguns no? por suposto, isto de non ter un líder pois, vai en contra da concepción moderna clásica do asunto como vimos de ver, non? Na que os intelectuais eh, Mesmo da talla De, de moral De Zizek pois, pois non son máis que invitados Vale da, da, Invitados da multitude Podíamos decir que pois, Chegan no momento que consideran adecuado aportar o que consideran adecuado E vía Que en todo caso que pois, están ao servizo pois, De eso que está a suceder ali en común non? Un común que decía que, nece, que Necesita defenderse Que de onde eh, arrancaba e eh, esta loita polo común para intentar eh, situar tamén un pouco que pues se implica tanto o ataque a esta defensa radical da propiedade privada como tamén a resistencia a que esa propiedade vai a ser pública no sentido de estatal porque o común nin é, non é privado lóxicamente máis tampouco é público vale, isto é importante sabelo Y então esta pois pues, é un pouco o seu suizo, pois pues, a finalidade desta revoltas populares. Então claro, eh, que estas utilicen o conce os conceptos de democracia, liberdade, igualdade e demais. É interesante e é pertinente pola resignificación que se pode facer delas. En contra aquí do, da outra pandilla, non? Ou por outra parte, pois pues, tampouco é nada sorprendente, non? Que quen apela pois pues, á ditadura do do que queiras a, esa, a ese xogo anti, antidemocrático pois pues este a, a partir de alguna maneira pues, dunha concepción individualista do asunto ¿no? ainda que logo pretenda chegar a un, a un común Ben. Eh, para esta banda deste outro lado, pois eh, as accións comuns o que confi que configuran o desexo desta revoltas pois o desexo sería algo así como unha especie de democracia absoluta ou de democracia radical. Eles nunca dirían democracia real, por lo que significa real precisamente nesse neste contexto, pero non terían problema en dicir democracia absoluta, por exemplo, non? E ese desexo, a ese respecto, pois sería procurar o común Que, que nos está a unir pero que non nos está a unificar ¿eh? que nos está a unir pero que está a manter a nosa singularidade ¿eh? que nos fai dependentes aos uns dos outros máis que manteñen a nosa propia independencia sen por iso deixar de traballar polo común e ¿eh? por ese desexo de democracia e ¿no? pero sobre todo porque que ese desexo de ahí non é algo por descubrir, nin algo que un persigue, nin algo que un pretende capturar, senón é algo que un produce que un crea e esta é a gran diferencia decisiva ahora da, da ontoloxía de, pois dependendo de, onde, de que concepción de desexo partas, e vai a ser eh, fundamental e si esto non se traballa, pois todo é un puto lío e non hai nadie que entienda nada eu por lo menos nunca entiendo nada Si con, eh, de, sen entender o que está aquí detrás neste, neste plano ¿no? de se si algo se produce ou se crea ou se si algo se vai a descubrir que está ahí ese que intenta atrapar ¿no? ben eh, pues na, na análise que fan no libriño este da, de, da declaración eh, dos movimentos populares de 2011 o primeiro que resaltan eh, Negri Hart é a diferenza de, de destes movimentos con respecto aos movimentos antiglobalización ¿Mm? se poderia trazar unha liña como a que traza e que tiña pensado contar pero non o vou a facer porque non vou ter tempo que, que traza unha liña de continuidade dos movimentos antiglobalización á revoltas populares estas do 2011 neste caso Negri Hart non El... precisamente porque vin que por exemplo nos movimentos antiglobalización había unha concepción nómade do movimento nómade no sentido estricto de eh en liña vaya, a cuanto de de de eh, entre outra cousa, porque as multitudes pois pues, se autoorganizaban, pois pues, en base á sucesión dunha serie de cumbres políticas, eh, que eran pois pues, as reunións do, do FMI ou do, do da OMC ou do G20 ou de toda esta pandilla de desgraciados en distintos puntos do, do, do planeta, non? Es organizaban en base a esas A esa reunión, sentón os movimentos digamos que se xuntaban nesse momento concreto se reunían atacaban ao seu xeito como consideraban adecuado e desaparecían outra vez ¿no? eso se dicía que era unha concepción eh, nómade ¿no? pois a diferenza con respecto a esta revuelta de 2011, é que aquí as protestas en vez de buscar a invisibilidade pois se visibilizan e en vez de buscar o nomadismo, se sedentariza dicid, no sentido de que collen e a peña sae sae de casa e ocupa un lugar fixo neste caso, pois prazas e se negan a abandonar o espazo se negan a abandonar o lugar sedentaria nese sentido, non? e ese lugar pues, o utilizan como centro neste caso, pues, no sentido eh, clásico ¿no? e quizáis, por exemplo, aquí a retirada de, de, de Sol eh, que se consensuou polas asembleas do 15M si pues, sí que deixe entrever ao mellor pues, esta tensión ¿no? entre o nómade e o sedentario ¿no? que, está, que atravesa pues, o espectro plural do, do movimento ¿no? Ben, en todo caso, a proposta que, que, que fai eh, Negri Hart no libro este se pois, eh, propóñen catro figuras conceptuais vale para entender a especificidade do, do momento e das loitas en torno a resistencia ao capitalismo, a defensa do común e as propias revoltas globais onde todo isto se, se encarna non? e son as figuras do a traducción bueno, que vai quedar un pouco así sería pois, o endevedado o mediatizado, o securitizado o algo así, eh, o representado. Vale, son as catro figuras que propónen a nivel explicativo do, do, do asunto, que os vou a contar así un par de cousas de cada unha. Um, claro, respecto ao endevedado, pois se les sinalan pois, unha diferenza fundamental na relación social de producción de actualidade, con respecto aos tempos, mesmo de Marx no? pois onde, por exemplo, a masa de traballadores asalariados, ao que tanto se mentou onte tamén, nalgún momento dos dos debates eh, esa masa de eso, de traballadores asalariados, se baseaba pois nun no mito dun intercambio mm, supostamente libre, supostamente igual, que ocultaba pois a explotación e eh, Sin embargo que pues, en día pues as multitudes están formadas pues ven por desempregados o sea, para pa empezar ven por trabalhadores precarios vale, ven por estudantes, ven por bolseiros vale E ambos están todos estes están muy longe de creer o mito do intercambio e por iso, eso maior a súa relación cos explotadores vai acabar sendo máis unha relación de acreedor deudor acreedor devedor tamén porque ten relación co surgimento da, da biopolítica, eh? Eh, o biopoder, no que a vida mesma pois se pon a traballar ou aparecen un mecanismos de control da propia vida, hm, eso que pois, se pon a, a se busca o, o traballo directo da vida para o capital, non? E precisamente se se poidese dicir que que hai algunha ventaxe, algunha parte positiva na relación estado acreedor e o devedor, pois é que deixa o descoberto pois o mito ese da igualdade de oportunidades capitalista no? que agora non sei de repente de hai uns anos para aquí xa ningén fala desa de famosa terra das oportunidades e e toda, toda esa chorrada Ademais o capital pois, dá unha volta máis ao, ao asunto non pois eliminando do imainario o carácter produtor do, do, do traballador reducindo simplemente a consumidor é dicir o traball máis traballa, para pagar unhas débedas que ten e esas débedas as ten porque consume sí. mm? e iso é o, eh, pues, o, o, o xogo do, do, do asunto ¿no? e isto ao tempo é aplicable tamén ao desempregado decir, non necesitas, por suposto, traballar para, para iso ¿no? o desempregado, ves como sabes cumple unha función chave na producción do capital ¿eh? mesmo sen traballar mesmo sen estar ¿no? xa non podo dicir nada dos bolseiros por iso que pues, isa diferenza dos tempos de, de, de Marx, pois pues, o capitalista máis que da ganancia, pois se basea na renda, vou a dicir aquí. Mas en todo caso este tema do, do endevedado, si sí, está máis tratado por Lazzarato, nun libriño do 2011, que é a fábrica do, da, do ser humano endevedado, né? algo así, mm, do que volvo a contar un par de cousas simplemente para... para... Bueno, pois pues que por mola? Porque a mí me mola e para, pois, pues, solamente por eso. El, de onde parte la lacharato é de que a financiarización, hm, pois pues non é tanto unha modalidade de financiamento, dos das inversións, eh, dos investimentos, sino que é un dispositivo de xestión das débedas, hm, e de ahí é donde vai a partir. Por tanto, vai a partir da relación esta entre acreedor e devedor, Por iso el pois pues, non fala de finanzas, sino que fala de débedas, fala de intereses interese no sentido económico ¿no? esta relación a credor-debedor é onde hai que, que, que fixarse ¿no? e da mesma maneira polo mesmo motivo as finanzas non van a ser un exceso de especulación que se poderia regular ese exceso de especulación se houvese vontade eh, esa famosa vontade pois, que podría ter un estado podría ter un consunto de estados eh, con con vocación de, de mellorar as cousas nin é tampouco a expresión da avaricia do ser humano non? que aquí lo que sen ruborizarse din pois, un montón de conservadores non? cando din eso eh, es que é la condición humana non? que repiten con cinismo eh, todo todo o tempo, non? senón que as finanzas neste sentido pois non son máis con a relación de poder como outra calquera simplemente entón, eh, o corazón estratégico destas políticas neoliberais pois, serían a fabricación da débeda e por tanto non vai a ser algo negativo non? que habería que, desde o punto de vista do capital, non? que habería que eliminar que habería que diminuir, como nos contan na tele non? porque impide o crecemento de toda esta historia, senón é o revés é o motor económico realmente da actualidade To a fabricación, fabricación da débeda coi pois sería o desenvolvemento desta relación de poder entre acreedores e devedores, é que por suposto, é unha relación que implica modalidades específicas de control e de produción de subxecttividades. De como se produce unha subxectividade enderada. Unha subxectividade acorde co capital e acorde coas novas maneiras de entender a relación entre acreedor e devedor. Entón, eso da liberdade famosa, non? Pois eh, que un senche se tanto a boca a falar, pois de ser libre un, non? Pois se libre, pois mentres a vida se sexa compatible pois co pago da débeda eh, contraída, non? E a maneira que, da que se ensina pois a vivir co a co a débeda, non? Dicista sería pois a liña esta do biopoder. Eh Ben, e se si esta é a, a, a suizo de Lazzarato o carácter xeral da relación de poder actuais do capitalismo é porque é unha relación que inclúe a todo o mundo Pois mesmo as persoas que son tan pobres que non poden acceder a un crédito deben pagar os intereses dos acreedores a través do pago da débeda pública E a débeda pública se paga mediante as condicións que imponen a la cuadrilla esta de de a troica, non, co os gobernos eh, de turno que afectan a vida de toda a poboación, exactamente igual se teñen un crédito ou non. E do mesmo xeito, incluso tamén os estados que non teñen as posibilidades pois de crear ou de dotarse dun estado de benestar, pois eses estados tamén pagan os intereses da súa famosa débida externa, non? Entón, isto do crédito da débida e además pois non é máis que unha promesa de pago. Entón, eh, a mín eh, unha, unha acción, unha acción no sentido de um, acción empresarial Acción destas de estas cousas que un compra, na eh, hora que lle dé non sei que tipo de rendimento económico eh, Pois é eh, a promesa dun valor futuro tamén, non? A, a, a, a promesa do, do valor futuro, a promesa do pago eh, futuro, non? Mm, entón, claro, digamos que a producción de subsectividades que saí de aquí, eh, aquela subsectividades capaz de manter esta promesa, eh? ou capaz de recordar a promesa de pago. E eh? mm, esta promesa implica, lóxicamente, a memoria. E entón fai fundamental pois pues, que a confianza. Confianza pues, en devolver a débeda, debido a suposta confianza que o acreedor depositou no devedor a hora de darle un crédito por exemplo ¿no? ou a famosa memoria de que dios eh, que claro eh, aquí desde que chegou o zapatero Empezou a gastar os cartos nos levou a ruína no pues eh, a, a memoria del de diso de, ¿no? de ese tipo de, de iba a decir de argumentación de ese tipo de eslogan e eh, e entón, pois a memoria tampouco é solamente unha memoria do pasado senón tamén, e este é o que me interesa a min tamén é unha memoria do futuro porque o crédito final, pois é a promesa de restituir a débeda nun futuro e entón a débeda, tanto é tempo, outra vez e os intereses da débeda implican e supoñen un traballo futuro que dé os froitos para pagalos, no futuro e por tanto, un perde o dereito que tiña sobre ese tempo futuro E, portanto, o futuro de un pois pasa a estar colonizado por este tema. Entón desaparece toda opción de decisión e cando aparece esta percepción que temos tantas veces no? de estar nunha sociedade pois, na que nada pode ocorrer senón é unha, unha catástrofe global e brutal. No? Ben, pois este é isto que quería contar do tema do, do, do, do endevedado, simplemente... Mm... Eh, eh, bueno, pois pues é un das figuras non entón, a outra do mediatizado eh, pois refiere pois ao bueno, ao afogamento ou dicir así que o dominio dos medios de comunicación realizan sobre as persoas hein? incapaz de controlar pois a complexidade ou o ritmo deses datos que, que, que nos lanzan todo o rato non? todo o tempo e como consecuencia pois a, pois a, a conciencia poi máis... Eh, máis que, que dividirse no sentido clásico marxiano de alienación máis que dividirse, máis ben se dispersa é no que estamos dispersos é no que, que estamos sempre dispersos e confusos entón, eh, entre outra cosa porque o espectador se selle obriga a responder con inmediatez eh? e con rapidez e aquí ven tamén o tema del que falábamos das famosas propostas políticas que selle exixen a a pues ao 15M por exemplo se obriga a responder con inmediatez pues, a multitude de estímulos que un sufre eh, todo o tempo. Ao ¿no? mellor, precisamente, para que un non poida pensar pues, algo que realmente mereza a pena dicir, ¿eh? e non solamente eh, dicir aí as cousas que nos veñen un pouco a cabeza. ¿no? que Por certo, o que, o que adoitamos a facer así a de cotío non dicir así o primeiro que nos que nos pasa. E en relación a isto, voit pois, ten sentido a especial énfase con coa que se lle exigía, non? Pois a xente da da de Sol ou en ou mesmo en Nova York, que non no ocupa Wall Street, un claro posicionamento político, que ademais estivera dividido en propostas razoables. Ese de eso de razoable é moi molón tamén. E o mesmo sucede, pois á hora de pensar os sucesos Que teñen lugar e dos que temos noticias pola súa multiplicación exponencial nos, nos media, no? nos medios de comunicación, que pretenden ao tempo pois a produción dunha subxectividade acord ecosistema, que coicia ou no? polo menos unha subectividade que teña pánico ao cambio mm? o... sí, que teña pánico a cambiar, que teña medo ademais disso, pois, a confusión nas filas de, de quem pretende buscar alternativas non? Porque, porque parece que sempre estamos en tempo e que sempre vamos a contra e que, e que sempre se nos, se nos acaba todo non? pois só ao sair supostamente deste afogamento vale? generalizado, un poderia utilizar por exemplo, as redes sociais como algo útil só ao sair deste afogamento é dicir, algo útil, pois como que faría pois unha multitude descentralizada que se vai a comunicar de maneira horizontal e que se vai a organizar ne, pois no mesmo sentido, aquí sí, que facía pois o movimento de antiglobalización pero estas armas van a servir para iso, non para facer yo xogo aos media que tamén, nin para servir como un producto de consumo da búsqueda de, de colmar o goce ese eh, famoso beno meriatizado, onde bueno, aquí aparece xa outro termo que uf, que hay que atreverse para pronuncialo, eh? non se me ocorreu outra cousa, é eh, vale, pero bueno, en todo caso se entende de onde a raíz do termo, eh, que tería tamén relación co, co endevedado no sentido de pois, de como estas estrategias pois provocan a sensación xeneralizada de medo, ese medo pois, a perder o traballo ese medo a non conseguir traballo ese medo a perder a bolsa ese medo a non conseguir a bolsa ese medo a non poder estudiar no futuro ese medo a non poder pagar as débedas eh, que contraímos ou que contraixo alguén, etc. ¿no? E por iso se pois, aceptan pois, todo tipo de situacións eh, bueno, indignas que ceden pois, parcelas de liberdade e que accedemos pois, na procura pois, dunha nebulosa sensación de seguridade que máis ben se achega pois, a da servidume voluntaria non? porque no fondo pois, somos nosos que estamos a ceder todo o rato parcelas de liberdade non? e isto pois non é que máis que outra estrategia máis desa relación de poder pois para burlar as posibilidades de resistencia non? aquí, pois claro, habría que decir que un pois, lóxicamente non pode vencer ao exército vale ou ao cárcere. Esto aquí eu teño claro ese, ese tema, pero un si pode fuxir, En certo en certo sentido e en certos momentos. É buscar, aquí si buscar esa invisibilidade, Que se ten Eh, de alguma maneira que el, que, que, que cabrar tamén co, coa visibilidade de, de certos momentos que é necesario el, eh, sair e deixarse ver pero noutros momentos non e aquí sería importante recordar bueno, aquí se, sempre se cita Foucault con isto pero que isto xa o dicía Maquiavelo eh, que era moi molón tamén eh, pese a que logo te tamén as súas cousas non? Eh, que o tema de que o poder pois non é unha cousa senón que pois pues, unha relación que, que depende de ti, que se alimenta de ti, pois pues, como alguén tamén dixo onte pois pues, con, con, con, con moi boseito respecto de, de, de, de non separar entre amigos e inimigos porque no fondo estamos todos no, no, mesmo, no mesmo xogo non? Mm neste caso, pois non se trataría ao meu suizo, ao meu suizo conforme, eh, eh, en referencia tamén a algo que se dixo onte como alternativa, ao meu suizo non se trata de buscar unha coherencia anticapitalista eh, que viva a amarse do sistema decir, a min isto non sirve absolutamente de nada para mí o que se trataría sería de vivir conforme, conforme a el cando cando é necesario, cando vixien, se queres, encontrar el pois en espazos eh, ocultos ou en espazos pois máis eh mais seguros, máis seguros para para para as accións, E aquí está, pois eh tamén estaría ben lembrar esa famosa frase de do, do Pantera Negra este do George Jackson que sempre cita del esto todo o rato de, de non paro de fuxir, mais na vida na miña fuxida sempre busco un arma, non? eso, claro, a fuxida está ben é necesario, pero bueno, fluir eh, ¿no? Con con hoyo. Bueno, e por último, pois pues, o tema do representado, do que tanto se falou tamén onte con Bo tino, el, a diferenza da da, da modernidade, ¿no? Eh ao, ao meu parecer, pois pues, a representación non se ve como un agasallo, vale, que nos salve da tiranía e das ditaduras e todo isto estas historias, senón como aquilo que impide a verdadeira democracia, ¿no? Como xa se dixo onde aquí. Bueno, no fondo, pois, pues, como creer ¿no? nun sistema representativo que só so deixe espazo pois pues, aqueles que contan con, pois, pues, coas grandes finanzas, non? Grandes finanzas que a súa vez, pois, pues, permiten controlar aos medios de comunicación que son a súa vez que producen a subxectividade e estado mediatizado, do endevedado e de, bueno, estas figuras se valen de algo, pois, pues, valen para, para, para mapear, non? E isto non significa que, que aquel que é representado pues, non seja consciente desta de de xogada, ¿no? que seguramente sí que é consciente, pero non ten alternativas claras, porque vivimos na confusión continua, eh, na dispersión, non ten alternativas claras, entón retrocede, retrocede por medo. E é, e é normal, non? Eh, de aquí, pues, que, que é certo o movimento, se aquí pues, foi paradigmático do 15M, no sentido que puxera un acento aquí neste punto, non? aquí, pues, eh, no volvendo agora pues, o, o, a Negri Hart o libro de declaración eh, a democracia, din eles vou a citar só, se pode sur, só pode surdir se emerse un suxeito capaz de aferrala e promulgala en acto eles utilizan o tema do suxeito bueno, ala eles, non? en todo caso, pues, ese suxeito pues, que eh, ten que ser múltiple en todo caso, e eh, teria que formarse e organizarse en base pues, a esta configuración de desexos das que das que eu falaba, non? E un posible, pois punto de resistencia ao respecto, pois sería recuperar un dos trazos que os medios de comunicación e o seu ritmo desenfreado, non, de datos informáticos, pois pretende impedir, que o que, bueno, unha das cousas que a min máis me interesa do asunto desta revolta globais, que o de o, do, o estar xuntos. Estar xuntos dos corpos, Porque cada vez é máis difícil eh, e e a, a min non me parece un tema baladí senón que me parece un tema fundamental es decir a recomposición, a posibilidade de recomposición de componer con outras subseptividades que, que que estánse tamén a resistir a, a, a ser engulidas nese nese proceso caníbal de, de, de individualismo salvaje máis, que é cada vez máis difícil ver sen ese estar xuntos dos corpos, por moito que haxa un uso horizontal das redes sociais, por, eh, por, por moito que un se manteña en contacto, eh, vou a decir, de, de, de pensamento, eh, a mí me, me gustaría pues, marcar a importancia do, do, do estar xuntos dos corpos. E ah, como é moito máis sincero con ese estar xuntos, o tema este de construir pues, unha nova maneira de comunicación, unha nova botar unha, eh, bueno, pues unha nova inteligencia colectiva, se queres, ou unha maneira eh, común de, de de pensar as cousas e de actuar, eh, ou se creedes, pois o crecemento mutuo mútuo da potencialidade dos afectos de cada quen. E iso é moi difícil de facer se non hai contacto eh, corporal. Me parece a min. E todo dito isto, pois eh, o proceso de subjetivación Pois comeza con reseitamento, comeza con reseitar unha situación dada, e iso é o primeiro paso, e está genial, non? porque solamente logo dixo pois pode vir unha proposta de acción política. Non? Porque a cooperación, a interdependencia, neste sentido, pois son esas condicións do común, e o común sería seria pois, a base da producción social neste, neste sentido. O final do libriño este, pois, de Grijard dit tamén, pois, que a situación é tal que un debería prepararse para, para un acontecemento, aínda que non se saiba cando vai a chegar. Eh, prepararse para unha oportunidade imprevista, o que, de alguna forma, pois, implica pensar todo isto, e eh, que, como o vedes, pois, no fondo, pois, é o... Bueno, unha política que, que, que de alguna maneira a algún punto se apuntou no? Dende o tema destas revoltas globais pese aos intentos de contrarrevolución que dicía que estamos a sufrir no? pero que é un punto eh, que como vedes no, no que concordan pois, tanto esta línea no? de, de Negri Hart ou que parten de desa de liña política e ontológica de Deleuze como tamén de Jameson Gilles e Cubadiou que parten desa de outra vía do desexo como carencia e, demais, e que acaban e que acaban ao final apelando ao mesmo é dicir a, a, a unha unha a unha acción de alguna maneira inda que se unha acción no, na forma da espera ¿m? pero que sempre é activo eh, para intentar abrir un espazo, un espazo que el que dé unha posibilidade pues, a, a, a, a unha alternativa eh, colectiva e por tanto se concordan todos neste punto pois pues, algo a verá aí detrás eh, bueno, é que o vou deixar aquí pese a que vos quería contar unhas cousas de, de lacharato pero bueno, no fondo total tampouco tampouco é nada novo entón, pois se quered estemos pois, un ratiño para comentar eh, alguma cousa que vos parecese eh, digna de comentar ou de discutir, ou de, de, de poñer en, en confrontación. Eh, entre as diferencias e similitudes no de los movementos eh de globalización eh, de 2011, que nos comparte o centro 2011 que un punto eh, importante, no? Sería eh, la diferencia de la extensión de los objetivos en el sentido de que así como el, el sería, pues, eh administración sería principalmente nómada y por lo tanto eh, con menos visibilidad, ¿no? Eh, buscar del sistema en sí de, de las identidades eh, internacionales y transnacionales que buscarían una restauración de las reglas de juego de todo Occidente eh, mientras que las manifestaciones del 2011, aunque con mucha más visibilidad, eh, creo que en general eh, centraban los cambios eh, a la búsqueda de cambios eh, en un sistema sociopolítico económico más a nivel de lo que sería estatal Eh, una de las que había hecho una intervención en, en las representaciones del bueno, en el 11M, que al final lo hice, pues porque en un momento sería poder acceder a al, bueno, estar allí, en la que eh, proponía precisamente eh, la búsqueda de esto, ¿no? de eh, generar reflexiones del, de, del 11M, que cubrieron una parte importante de, de búsqueda de la expansión del movimiento a diferentes lugares de Europa, por ejemplo, y en concreto de Bruselas, ¿no? diciendo, a ver, es que la mayoría de las cosas que se están proponiendo cambiar actualmente en el, en el sistema español, de las ideas que están surgiendo, eh, por ejemplo, ya solo dentro de la Unión Europea serían completamente irrealitables eh, si no se extendiera este movimiento eh, de búsqueda de cambio a, a, a la estructura de la Unión Europea, ¿no? sería imposible, o sea, no vas a cambiar aquí las leyes económicas si no generas esa ideología de cambio en, en las masas europeas. Y, y bueno es un punto a tener en cuenta ¿no? que se podría coger quitar los puntos fuertes de los movimientos pero que creo que hay que tener en cuenta que sin cambiar las reglas del juego a nivel o bien golpeo bien directamente global nacional es imposible cambiar las reglas de juego a nivel local porque no te van a dejar y, y bueno luego de decir que quizás entre un poco en relación con esto mismo que hablando sobre lo que habías comentado de, de cuando se habló de la sociedad de las ayer, eh, perdón, de, las, de los fascismos, que uno había comentado que a veces se producían eh, tras la, la, la radicalización y la de la izquierda, ¿no?, pero que en realidad eh, era más amplio, ¿no?, que surgía en muchos otros momentos, pues, por ejemplo, eh, como a raíz de lo que él no podía haber movilizado correctamente la izquierda, quere dir yo también que, que bueno que este desde siempre también han ido muy cogidos de la mano de, de estados de empobrecimiento de las masas, ¿no? Eh la utilización del descontento de las masas de su empobrecimiento eh, para focalizar el odio en eh, un cabeza de turco mm, que puede fomentar una más fácilmente eh nacionalización, eh, perdón, eh, surgimiento de los nacionalismos. Eh, tenemos por ejemplo el, el ejemplo de Grecia, ¿no? De cómo se utiliza el descontento no es una situación de necesidad para unir a un pueblo enfadado y queite una respuesta inmediata y un poder fiable eh, canalizararlo a través de mira la culpa de los, de los organismos externos así que vamos a, a recuperar los nacionalismos antiguos eh, y que esto va cogido de la mano eh, podemos el fascismo, golpe de estado en el caso de Eh, lo que se está, toda a segunda mitad do siglo XX os diferentes golpes de Estado que ha habido eh, fascismos, etcétera principalmente, tenemos todos os casos de Sudamérica, Latinoamérica Eh, creados artificialmente por los elementos poderosos del sistema sea la argentina de pinochet de eh, honduras panamá el apoyo a, al ascenso de kafi aosa etcétera que lo que acaban de demostrar es un poco pues lo que estaba comentando ahora de, del problema de que cualquier movimiento de cambio no sea transnacional o que busquen eh, un apoyo en lo que serían los principales puntos poderosos de occidente Que si se consigue generar un cambio en un punto cualquiera en un país estoy poniendo pues los ejemplos de las, los gobiernos eh, sudamericanos americanos que no han interesado en cuanto han hecho algo que no interesaba gran sistema entre comillas eh, se ha justificado eh, una toma posterior del poder un golpe de estado se ha provocado eh, o sin tener que ser tan radicalmente pues eh, busques la forma de fenestrar al gobierno que en ese momento no interese la medida que va a tomar Eh, buscas escándalos políticos eh, sexuales eh, fomentas la disgregación a través de la financiación de nacionalismos en las áreas mágicas del país etcétera, y que bueno que al final, eh, de una forma o de otra eh, siempre que no se busque ese apoyo creativamente eh, global, ese de, de, de todo occidente, que afecta las reglas del juego y que impida que des, desde otros puntos te dinamiten a ti cuando estás cerca de conseguir el objetivo que difícil conseguir ningún cambio real. Vale, sí, vale. Pero... <risa> Mais aladiso, pois pues eu aí concordo moito con Lucía e co, co que falábamos onte da relación entre local e global, non? Ben, el, eu mesmo me atrevería a decir que a mí me parece un erro a solución marxista clásica de, de buscar unas solución concreta, eh, universal a, la, a todo o asunto é decir, non hai cousas en común non son o menor problema ben segun que, que, que punto e ademais é que, non te parece que, que o risco que, que, que corre iso me parece a min, eh, un risco que, que, que corremos é o tema da inacción Se, se temos presente pois que, que, que un está a pelexar contra, contra estruturas superfortes, eh, trans, transestatais, eh, que forman parte de feito pois, dunha serie de relacións, moitas veces, intensíveis. Non? Por tanto, eu non vou cambiar nada, non? por tanto, eu os meus colegas non vamos a cambiar nada, por tanto, a movilización da miña cidade, pois, tampouco vai cambiar nada. Y é que eso tío, o, o rollo da frustración ahí. Yo no sé si é, si es real o no, eh? Pero a mí no me interesa. Sí, pero yo no hablaría de buscar una solución global. Yo simplemente hablaría de en el momento en el que movilizas eh, a, a colectivos importantes, como por ejemplo en el caso del 11 eh, buscar, tener una bueno, sí, buscar, e intentar eh no generar un cambio entre las partes, sino transmitir el el mismo proceso de de de, de duda de, de agitación de, de, de transmitir ese movimiento a, a, internacionalmente quiero decir que así como generas una Pero, de las redes sociales por ejemplo en el 15M a través sí. de el boca a boca etcétera las organizaciones el, eh, esa represión a nivel estatal no debamos intentar hacer un 15M en Santiago, un 15M en Madrid, un 15M en Natal eh cubiera Una parte importante das propuestas orientadas a, mira, já que estamos tan interconectados, tenemos, sí, sí. tenemos tanto a ver este tal, vamos a buscar también, pues simplemente crear una unidad aquí un tem en Bruselas eh, cuyas reivindicaciones sí, sí. busquen llegar a extenderse al restos dos países de una Pero que se fizo, que se fizo, e que el, eh una das partes positivas de toda esta historia é que o Bueno, pues, os procesos de revolta se foron contaxiando a moitos lugares Non a todos, claro, pero, pero a moitos E de feito, si pues, sí que se organizou unha, unha xuntanza a nivel europeo pues, En outubro do ano pasado sí, Pero que pase que, claro, pues, nin, nin ten o apoio mediático que tivo aquí o asunto Pero suntanza como para estar en contacto con movimentos sociais de moitos lugares diferentes e poñer cousas en común, se fixo. Agora, que iso vai a, a intentar manter eh, prendida pois eh, a chama esta del, de contagio continuo dun, dun estado a outro e tal, claro, pero, bueno, iso a veces pasa, a veces non pasa e tampouco importa, o mellor. É dicir, tampouco importa que isto xese un rollo continuo que eleva unha finalidade clara ¿sabes? O, que, o, o que importa é que aquí prendeu que noutros sitios tamén que aquí se recolleu pois una, un testigo que viña de outro sitio que noutros sitios recolleron o testigo de aquí e que cada un además o levou a súa, a súa movida porque por exemplo en Italia que ali pois, non hai que nos despeguen da, da, da organización clásica de movimento social pois, eh, tamén joder, coincidiu con unha con un estoupido brutal da saída á rúa outra vez dos movementos sociais, pero na súa onda, porque claro, son pues, italianos si e son, a su movida, van a su rollo, e te quero dicir, tamén cada un leva as súas propias particularidades, eh, o de Nova York foi brutal tamén. porque que Nova York? O sea, quero dicir, o sea, ao nivel de represión que hai alí é brutal, e entón que eso pois aguantar ali un tempo pois é cojonudo tamén. Pero non sei se tampouco é muito máis. En todo caso eu concordo, eh. E o no querido fastismo pois está claro. Está claro, o mellor exemplo pois co de Grecia pois non hai. Bueno, sí que hai, pero el o máis actual, pero logo, eh, exemplos guais. Pois pues nessas estamos. Algo máis que dicir? Tengo que ir a unha pregunta moi simple pero que a ver se o podes responder eh, Por que crees que fracasou? Porque eu considero que fracasou está claro unha un acontecemento a lo que pasou e que dou a Por que fracasou? Por que non se adelante? Por que non... A pesar de que quedaron algúnas propostas vigentes e se está traballando nelas o 15M, por que non... Non, se vi, non fu, fu, foi máis alá Non, eu non estou de acordo Para mí non fracassou Non, eu non estou de acordo Na miña visión, claro si vexo... Por supuesto non a ten. Claro, non eu, a eu non vexo que as cousas hayan Cambiado Non, ainda non Como para... Claro, ainda non, pero que Eu vi a oportunidade de que cambiara no seu momento Eu estuve ali tamén e Tamén participei, pero non non vejo a mesma participación, non a mesma eh, empatía co co, co Antes a xente o movemento vía como algo positivo, algo de incluso de tener, yo eu xente de dereitas, xente de izquierdas, xente de centro, xente que votaba ao PP, xente como votaba hoxe. O, o conocín e cada un dicía o que non o que non tiña, non? E o que lle faltaba dentro do suelo pero agora non vexo esa empatía de que, que logo atrás é que non hai por donde collero que non hai por donde retomalo que A mí me parece que que, que, que, que, que, que, que, si, que si temos como si temos como obxectivo pois, pois o que pasou ali eh, se mantivese no tempo no lugar, no espazo manténdome o número de persoas mentre se pensaba ali na rúa No? Pois pues durante, vou a dicir, dous anos e medio no? en que levamos, pues ali, os dous anos e medio no? con el tole-tole de a ver que facíamos e tal si ese era o objetivo, entón claro, fracasou, eh, sin duda pero é que, el, é que a mí me parece que como iso non se pode facer eh, o importante é que naquel momento eh, pasou algo Eso é importante é que ese algo deixou trazas e a min, eu o vexo así, por o menos e deixou trazas en, pues, ao, ao redor dun montón de paraxes e de lugares, mesmo ao punto de chegar a resignificar algunhas palabras, mesmo ao punto de dar orixe e lugar a unha serie de, de movimentos que nacen de ali ou que, por o menos, bueno, tampouco se dice nacen de ali, pero vaya, que en todo caso se, se alimentan daquel caldo de cultivo que sucede ali, a partir de aí comezan a facer unha serie de, de accións e del, que con... Pues, con Eh, con, con resultados e eh, eh, todo iso ten, ten que ver directamente co, co, co proceso e eh, todo eso responde ao, ao éxito do asunto tal como tale como o obeso pero eu sí que mm, quixen, de, quixen repetir un par de veces o tema de que, el, de que non se pode buscar unha solución tan rápida pois, a algo tan complexo Es decir, la... se o pensas desde de un punto de vista histórico e que non é que, é que non pasou nada non hai tempo ainda non houve, non houve tempo e que agora os procesos de organización que existen non sexan así Dicir, non se xan iguais, non se reúnan todos, pois nunha praza, non e demais non significa que el... ou non se xan tan visíveis, non significa que non funcionen ou que non se esten a facer cousas ou polo menos que a xente non este a maquinar no, no, no asunto E a min e eu aquí eu me disculpo ante, ante os que sei que, que, que pivota noutras categorías pero eu aquí son optimista que non, que non podo deixar de xelo porque, porque me interesa, eh, ademais, xa non por outra cousa eu aí necesito ser optimista eu necesito ver ver así non, e, e, e o vexo dunha maneira positiva dentro do do, do reconeximento dos problemas que, que, que houve, dos problemas que hai pero que dende logo Pois como a min non me parece que o objetivo fora eternizarse nas prazas, nin me parece que o objetivo fora presentarse a unhas eleccións, nin me parece que o objetivo fora presentar unha, un programa de acción política que pudera ser asumido por un partido político con representación parlamentaria, e nin nada disso, a, mi, a, a min personalmente non me parece que eso fueran os objetivos, eu non me sinto, sabes, non o beso de maneira tan negativa. Pese a que recoñezo o que vís tú, ¿no? de, de, de que, lógicamente ese punto de condensación brutal e de intensidade animal, pues, agora non hai. Pero que imposible manter ese nivel de intensidade porque que no revienta. A mí me revienta. No, no, uno non pode mantener ese, ese nivel de intensidade. Eu, por lo menos. Vale, eh, Outra cuestión tamén, que dentro do 15M, eu que vi, eh, creo que... Non sei... Sé. Non se estou equivocado ou non, pero era como querer cambiar o sistema Dende fora do sistema, non? Crees que eso é de verdade posible? Cambiar o sistema no que vive o sistema? Hablo xa de España ou de... Mesmo a nivel europeo Que se contase, tal. cambiar o sistema dende fora do sistema Dende coas armas da democracia, por exemplo, como dixías Que eran ideas neoliberais e tal eh, verdad... de, de fina democracia <risas> Claro, a qué te refieres con armas de democracia? Te refieres al, a, a, al voto, te refieres, vale. Vale, vale. Me parece máis significativa. Bueno. Así como voto, vamos a ver, o movimento... Poderíamos discutir. Sí, para mí, o movimento social, la, a participación en diferentes reivindicacións, etc., tamén son armas de democracia, porque pertencen a idea de democracia, o movimento social. Pero a idea máis legitimada, a que lexitima poro antes que, que democráticamente vixio o pobo é o voto, ¿no? <risa> es que vamos a ver, en por exemplo, non son partidas de algunha sociedade que estea gobernada por alguén por un goberno que non sexa elixido, es A ver, ver se si no si, si, si os sei dicir, ben. Eh, por exemplo, no, no caso do este, do Del, del, da, das eleccións que hubo aquí na, en Galicia por exemplo digo digo este caso porque me sé el dato pero era así será no eh, non me sé cantos escanos tengo pp non sé pero tiene el eh, mogollón o sea, se, se pasa de, de rosca de, de mogollón de escanos que tiene eh, Bueno pues el, os votos o que dimos votos é que se votaron pues cuatro persoas de 10 A ti iso te parece un sistema democrático? Non, pero para min eu non estou conforme, por exemplo, co tipo de democracia que temos agora mesmo E menos a democracia que existe en Galicia, porque é unha democracia calada Si, sí, si, sí, pero bueno, eu, eu, eu agora mesmo do que, do que estou a falar simplemente do, do, do, sí, sí. do, do sistema, un... ver... eh, do sistema eh, representativo que, que rixe no Estado Español sí, sí, sí. Podría é... poñero O outro exemplo, sí, pero non? Pero... No, eu creo que non entendo de... claro, Está claro que temos que cambiar o tipo de democracia que existe Porque é injusta a democracia que existe Unha democracia representativa que en realidad non representa En eso estou de acordo con, con o Movimento, por exemplo Unha democracia directa sería máis eficaz, máis Pero creo, desde o de, de, de, de, de, de, de punto de vista, creo que é imposible eh, Chegar os mandos se vende fuera de los sistemas porque considera, se, se prevé como algo negativo, se ve como... Que, como en, ahora que lo instalizan de dentro exterior, se ve como algo negativo, se ese criminaliza. ¿Que buscarías un partido político que llevara cierto cierta capacidad de cambio como propuesta para que una vez tomada opción se vende en la sociedad, del ah, sistema democrático? Por ejemplo, por ejemplo, pero... Porque si de verdad el movimiento lo pongo, es eh, lo que quiere lo pongo. O pongo votaría ese partido, ¿no? Se decide ya de lo votaron. Es decir, ¿eh, quién, eh, tú ahora votas a alguien y quién decide tu plan educativo universitario. El partido del que has votado, ¿por qué? No, se decide por España, se decide por Europa. Eh, a... que ese partido también que está representado ya. ¿no? Si ese partido llegó a poder, ese partido también falla en Europa ese é o que diría pues Grecia e a Italia, los tecnócratas que había allí que tenían que ver con la democracia. Bueno, venían puestos desde Europa, ¿no? ¿no? Pero en Europa los que nos gobiernan son los elegidos democráticamente, son los de poder. Pero de igual porque el que llega al gobierno con teatral capacidad de cambio por decidir, puede decidir sacar España de Unión Europea o, o imponer sus propias leyes en contra de la democracia. Toda tengo una constitución. Toda tengo constitución acorde o a sea, unha democracia apoiada nunha república é unha democracia apoiada nunha república e esa república apoiada como é es, esencial nunha república en unha Constitución que garantiza os dereitos civis De ahí, é un proceso é un proceso que falabas antes, un proceso lento un proceso que leva o seu tempo pero que se en realidad o que o, que o povo europeo, o poco español, o povo español e o povo galego quere ter, terminarase facendo pero que no siempre vaya a haber, me, nunca vamos a estar en un igual, no va a haber una igualdad de pensamiento común, siempre va a haber discordias, siempre. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que el que pueda llegar al poder eh, siguiendo las redes eh, de tal y como está el sistema programa de el democracia actual para adquirir el sentimiento de legitimidad del pueblo, pero una vez llegado al poder, ahí, está abierto y una vez delegado al poder recientemente puede decir romper las reglas del poder eh, saltando de la mayoría de los establecidos democráticos eh cada punto este momento, entiendo yo. Pero eso depende de la naturaleza que quieras que tenga un hombre ahora de llegar al poder. ¿Entiendes? Sí, sí, pero bueno, que tú partes de la base de que el punto inicial de toma de poder esa parte de que independiente de lo que hagas luego, debería estar regimada por el Por as unhas, non un non é un exemplo que pasou despois do de 15M, por exemplo. Onde hubo un case un 50% de abstención. Entendes pues, o problema... ah, que quero dicir o problema? Que España principalmente é es o el sistema electoral que te impide claro. realmente, pero se es que como cambias o el sistema electoral. Esa é es a cuestión, <risa> tienes que hacer presión desde fuera para que se cambie ese sistema electoral para que los partidos menos representados puedan obtener más representación y hacer más presión dentro de, bueno, Galicia o, o Madrid. Pues que si, o sea, quitando el, el, el hecho de que la mayoría de la provincia española no somos nosotros, gente con estudios, que tiene esa visión, la mayoría de la conocen española, por lo menos ahora está disminuyendo gracias a la convención UCM, es gente que se considera apolítica, es el problema de la sociedad española. La que no sabe qué votar, gente que desconoce los programas electorales, gente que desconoce las alternativas... Y claro... No solo ese es el problema, sino la propia electoral. Claro, es sí, igual que Quitando el hecho de que la propia electoral reparte los votos en los partidos más votados... Y muy prima no la gente no va a votar... Pues lo que él diga, ¿por qué no se puede cambiar de dentro del sistema? Porque el sistema cuando ves... Que, que hay una pasada de la tercera fuerza que lo convierte su bipartismo cambiando la ley electoral por tres puestos que hacemos aquello de la renuncia del sol, de cambia la ley o sea que van a ir cambiando las reglas para que no pueda nada dentro del sistema una posible vía sería actuar en los dos frentes por un lado de buscar un partido con eh, que intentase alcanzar representación para determinados ideales de cambio que se ganar pero al mismo tiempo a través de mecanismos como estado vendo, que cabía de pensar, de suficiencia civil, etc., métodos de presión eh, fuera desde fuera del sistema, eh, portar al sistema ou exigir al sistema, unados de las leyes electorales, eh, por presión, que técnicamente sería, eh, aunque utilizando eh, la flexibilidad de la democracia, serían medidas de presión Eh, de fuera, desde fuera del sistema que buscasen esos cambios en las electorales que permitiesen un cambio real y que no fuera estandulado Claro, pero ahora con esa también es un arma democrática Según un texto la, de, la desobediencia civil de, por ejemplo, quiero poner un ejemplo porque estuvimos hablando de días de presión ¿no? eh, a mí me parece un buen ejemplo eh, cuando eh, hubo estos movimientos que no caen, no recuerdo en que año fue ahora me diréis, eh, estas protestas sociales en Francia Eh, que durante meses bloquearon las los accesos a gasolina, las extractoras de gasolina y el transporte por carretera de gasolina, cuando fue esto? Fue con un saco así, ¿no? sí, si, O no. Sí, no hay tanto, ¿no? Pero hace pocos años. Sí. Eh bueno, pues non no recorda mesmo cual eran as exigentes sociales que tenían estas protestas, pero bueno, al final no se logra adelante, pero buscaron métodos de presión como es el control de los endocráugos. Eh, que generaron eh, pérdidas económicas que realmente es bueno las pocas cosas que le poden importar estado para hacer algo, eh, de estado tan cerrado transfronteritas del mercado francés entonces eso mm, yo no diría que es utilizar las armas de la democracia porque no es democrático sin embargo eh, creo que son medidas que alcanzan apoio social que son medidas de presión que dentro de lo que cabe están dentro de las normas de lo que acepta el sistema sin decir eres un terrorista que es decir, es una presión intermedia no llegas a un extremo de mm, vandalismo urbano destrucción eh, pero es una presión fuera de los límites que fa el sistema que puede llegar, si está muy bien organizada generar cambios y que si lo que vos es una reivindicación del sistema democrático, bueno, del sistema eh, de votación, del sistema representativo, en estado como el que estamos actualmente de cosas en las que mm, se supone que tanto interesáis, tanto tanta tanto asco hay sobre la corrupción interna de los partidos en general en diferentes países, tuviera alguna posibilidad de funcionar para que luego esos esos partidos que buscase un cambio real, pudieran salir adelante las elecciones. Sí. Eh, tenes que perdoarme pero deberíamos rematar para non que non se nos fora o horario de maña eh, da mañá. entón vos parece para moldezo 15 minutos eh, volvemos co, coa seguinte